Магазин театрального реквізиту. Під ногами поскрипувала і похитувалася палуба. Вгорі тихо лопотіло вітрило, а ще вище, у солоному повітрі, перегукувалися морські птахи. «Ніколи не думав, що побачить щось подібне», пробурмотів Логін. Місто розкинулося величезним білим півмісяцем вздовж широкої блакитної затоки, а відтак через безлік мостів, що здалеку видавалися геть крихітними, переходило у скелясті острівці у морі. То тут, то там по межі сплетінь зеленіли парки, виблискували на сонці тонкі сірі лінії річок та каналів. Всі інші вежами стіна оточували передмістя, відважно прибиваючись крізь плутанину будинків. Від здивування Логін, як і останній дурінь, забув про відкритий рот, а його очі металися туди-сюди, неспроможні охопити все на раз. «Адуа», – промовив Баяс, – Центр в світу. Поети вилечають його містом білих веж. Здалеко воно пригарне, чи не так? Мах нахилився до нього. Але, повір мені, зблизька від нього смердить. Із середини міста почала здійматися величезна фортеця. Її білосніжні стіни нависали над безлічю навколишніх будівель, а блискучі куполи світились під яскравим сонцем. Логін ніколи не думав, що людина здатна створити щось настільки величне, пишне і могутнє. Одна вежа стриміла особливо високо вище за всі інші, і темні гладенькі колони сходилися конусом і мов, підпирали саме небо. Бетод збирається влаштувати війну з ними, прошепотів Логін. Та він збожеволів. Можливо. Утім, битот, яким би марнословним і пихатим не був, розуміє, що таке союз. Бояс кивнув на місто. Усі ці люди заздрять одне одному. Союз з Союзом, але вони готові перегризти одне одному горлянки. Бідні скубуться за дрібниці, багаті ведуть таємні війни за владу та гроші і називають себе урядом. Це війни слів, обману та підступу, але вони не менш криваві за звичайні. Жертв чимало. Мах зітхнув. За цими стінами вони кричать, сваряться і постійно кидають одне одному гадючки. Давні сварки ніколи не забуваються, а навпаки розростаються і пускають коріння, який з року в рік стає лише глибшим. Так було завжди. Вони не такі, як ти, Логіна. Тут людина може усміхатись, підлещуватися, називати тебе другом, дарувати подарунки однією рукою і всажувати ножа іншою. Це місце здається тобі дивним. Логін уже вважав це місце найдивнішим з усього, що він бачив. Його здивуванню не було меж. Коли їхній корабель увійшов у затоку, місто почало нестримно рости. Ліс білих будівель, поцяткованих темними вікнами, оточував їх зусібіч, а пагорби змінювали дехи та вежі, що тиснилися стіною до стіни, аж поки впиралися у берегову лінію. У затоці змагались між собою кораблі та човни усіх видів. Напинались вітрила, матроси перекрикували шум моря, бігаючи палубами і здираючись такелажем. Деякі судна були навіть менші за їхній двопарусник, деякі – значно більше. Логін приголомшливо дивився, як до них, розтинаючи хвилі і здіймаючи носом фонтан сайних бризок, пливе один із таких кораблів – гора дерева, яка наче за повелінням якогось чарівника пливе морем. Корабель пройшов повз, здійнявши високі хвилі. Але він був не один. До незвичайних причалів уздовж всього узбережжя було пришвартовано багато інших кораблів. Затулившись від яскравого сонця рукою, Логін почав розглядати людей на прибережних доках. Він уже навіть почав чути людські голоси та крики, гуркіт возів і гупання вантажів об землю. Логін бачив сотні крихітних фігурок, що, наче мурашва, метушилася між кораблів і будівель. Скільки тут живе людей? прошепотів він. Тисячі. бояр стенув плечима. Сотні тисяч. Сюди приїздять з усіх куточків земної кулі. Тут є і півничани, і темношкірі кантійці з Гуркула і околиць, є люди зі Старої імперії, що на далекому заході та купці з вільних міст Штирії, є навіть прибульці з найдальшої далечині, з тисячі островів, далеко Сулджука Тхонда, де поклоняються сонцю. «Людей тут більше, ніж можливо полічити. Вони живуть, вмирають, працюють, плодяться і лізуть одне перед одного. Ласкаво просимо!» – бояз розкинув руки, намагаючись охопити величезне, прекрасне, безкрає місто. «У цивілізацію!» «Сотні тисяч!» – Логін не міг цього збагнути. «Сотні! Тисяч!» «Хіба на світі може бути стільки народу?» Логін замислено обводив місто поглядом, потираючи втомлені очі. Як може виглядати сто тисяч людей? Через годину він дізнався. Подібні тиснєву і штовханину Логінове доводилося бачити лише у битві. Доки і самі чимось нагадували поле бою. Ті самі крики, гнів, стовпотворення, страх і хаос. Це була битва, у якій не віддали пощади. Битва, яка не мала ні кінця, ні переможців. Логін звик до відкритого неба, до простору, до самоти. В дорозі, коли Баяз з Кеєм їхали оба бічнього, йому робилось тісно. Тепер люди були з усіх боків. Вони штовхалися, товклися, кричали. Сотні, тисячі, сотні тисяч. Чи справді вони всі були людьми? Такими ж, як і він, з думками, примхами та мріями. Обличчя з'являлися і зникали. Неприязні, тривожні і понурі вони розчинялися в нудотному вирі барв. Логін зглотнув слину і закліпов. У горлі пекло, а голова його йшла обертом. Поза всяким сумнівом, це пекло. Логін знав, що він заслужив на нього, проте не пам'ятав, коли встиг померти. Малакусе, зашипів він у розпачі. Учень обернувся. «Спинись на мить!» Логін смикнув комір, щоб впустити хоч якесь повітря. «Мені немає чим дихати!» Кей посміхнувся. «Це, напевно, через сморід!» Учень міг мати рацію, доки смерділи так, що можна було вчадіти. Запахи затхлої риби, нудотних спецій, гнилих фруктів, свіжого кізяку, спітнілих коней, мулів і людей змішались під палючим сонцем у невимовно гримучу суміш, утворивши сморід гірший за всі дотеперішні. — Здороги! хтось грубо штурхнув логіна плечем і зник. Він зіперся на брудну стіну і витерпіть піз обличчя я усміхався. «Це тобі небезкрай пустельна північ. Чи не так, Дев'ятипалий?» «Так!» Логін спостерігав людський поспіх. Перед ним проходили коні, вози і нескінченне море облич. Один чоловік, проходячи повз, підозріло глипнув на нього. Потім хлопчик показав пальцями і щось вигукнув. Якась жінка з корзиною поспішно обійшла його до окруж, не зводячи з наляканого погляду. Не встиг він передихнути, як помітив, що всі вони... Всі витріщаються і показують пальцями на нього, і вигляд у них був незадоволений. Логін нахилився не до Малакуса. «Мене бояться і ненавидять по всій півночі. Мені це не подобається, але я хоч розумію, чому». Похмура грубка матросів суворо витріщилася на нього, при цьому про щось між собою перешиптуючись. Він спостерігав за ними, спантеличений, доки вони не зникли за гуркотливим фургоном. «Чому ж мене ненавидять тут?» Бетод не гаяв часу, пробурмотів бояс похмуро подивляючись на натовп. Його війна з Союзом вже почалась, боюся, північанам в Адуа будуть не надто раді. А як вони знають, що я з півночі? Малако в брову. Ти трохи виділяєшся, Логін здригнувся, коли повз нього принеслася регулючі пара хлопчаків. Справді, серед усіх них. Всього лише як велетенський пошрамований брудний здорувань. А, а логін глянув на себе. Зрозуміло. Коли вони покинули доки, натовп порітчав, повітря почистішало, а галас притих. І хоча й тут аж кишило людей, смерділо й було гамірно, але принаймні логін міг спокійно дихати. Вони перетнули широкі бруковані площі, прикрашені насадженнями і статуями де над дверима будинків висіли яскраві дерев'яні вивіски, блакитна риба, рожеві свині, фіолетові горона винограду та коричневі буханки хліба. На дворі під сонцем були виставлені столики. За ними сиділи люди, які їли з пласких горщиків і пили з зеленавих скляних кубків. Вони пробиралися крізь вузькі провулки, де похилені дерев'яні будівлі, вкриті штукатуркою, ледь не сходилися у них над головами, залишаючи вгорі між собою тільки тонку смужку блакитного неба. Вони блукали широкими брукованими дорогами, на яких юрбилися люди і височили здоровенні білі будівлі. Логін тільки кліпав і витріщався. Ні у туманному вересовищі, ні у лісових хащах Логін не почувався таким безнадійно загубленим, як тут. Він не мав жодного уявлення, в якому напрямку знаходився їхній парусник, хоча вони зійшли з нього не більш ніж півгодини тому. Сонце ховалося за височенними будівлями, і все навколо виглядало однаково. Він боявся, що загубить Баяза з Кеєм у натовпі, і вже ніколи звідси не вибереться. Логін поспішив за голомозою головою Чеклуна і вийшов разом із ним на просвіт. Перед його очима постала величезна дорога, Більше за всі, що зустрічалося досі. З обох її боків височили білі палаци, відгороджені високими стінами та парканами, і рядами росли могутні дерева. Тутешні люди виглядали інакше. Вони були вдягнені в яскраві показні шати із вигадливим і дивним кроєм. Жінки взагалі не були схожі на людей. Бліді та кістляві, загорнуті у блискучі тканини. Вони обмахувалися на пекучому сонці шматками тканини, натянутими на палички. «Де це ми?» – крикнув Логін Бояза. Він би не здивувався, якби чеклон відповів, що вони на місяці. «Це Мідлвей, один із основних шляхів Адуа. Він пролягає через самісінький центр до міста Агріонта». «Агріонта?» «Фортеця, палац, казарми, резиденція уряду. Місто всередині міста. Серце Союзу. Туди ми і прямуємо». «Справді?» Група невдоволених молодиків підозріло глянула на Логіна, коли він проходив повз. «А нас пустять. «О, так! Одначе, раді нам не будуть». Логін продовжив пробиратися крізь потік людей, куди не глянь, сонце виблискувало на шибках скляних вікон, яких тут було сотні. У Карлеоні скляні вікна були тільки у найвеличніших будівлях, принаймні перш ніж вони спустошили місто. Опісля від них мало що залишилось, ніде правди діти. Та й не лише від них шукач любив слухати, як б'ється скло. Він штрикав у вікна списом і блаженно усміхався, коли скло із дзенькотом тріскало. І це було ще не найгірше. Бетот тот передав місто на три дні своїм Карлом, таким був його звичай, і вони його за це обожнювали. Логін втратив свій палець у бою за день до того, і рано припекли розжареним залізом. Вона все боліла і боліла, доки біль не звів його з розуму. Так, наче у ті дні він шукав виправдання власному насильству. Він пам'ятав запах крові, поту і диму. Пам'ятав крики, гуркіт і регіт. «Прошу!» Логін спіткнувся і ледь не впав. За його ногу щось вчепилось. Це була жінка, яка сиділа на землі біля стіни. Її одяг був брудним і подертим, а обличчя блідим і змарнілим від голоду. Вона тримала щось у руках. Кубку лахміття. Дитину. «Прошу!» Нуль реакції. Люди навколо реготали, теревеніли і квапились кудись, не звертаючи на жінку жодної уваги. «Прошу!» «У мене нічого немає!» – пробурмотів Логін. Всього за п'ять кроків від них за столиком сидів чоловік у циліндрі, який пересміювався з другом, наминаючи спаруючі миски м'яса з овочами. Логін поглянув на тарілку з їжею, а потім на назголодніли жінку. «Логіне, гайда!» я взяв його за лікоть і потягнув за собою. Але хіба ми не повинні... Ти хіба не помітив? Вони повсюду. Король хоче грошей, тож він тисне на дворян. Дворяни тиснуть на своїх орендарів, а ті тиснуть на селян. З деяких старих слабких і нацятих синів, і дочок, витискають все до останнього. Всіх не прогодуєш. Щасливчики стають злодіями або повіями, а решті не зостанеться нічого іншого, як жебракувати. Але. Дорого! Логін позиткував і притиснувся до стіни. Малакос і Баяс стали коло нього. Натов проступився, і вулицею затупотіла довга колонна з чоловіків на чолі з озброєними вартовими. Одні були молодими, навіть зовсім юнаками, інші – стариганами. Всі вони мали брудний і підтоптаний вигляд, і лише кілька з них здавалися здоровими. Двоє сильно кульгали і ледве пленталися за іншими. Один чоловік, край голови колонни, мав тільки одну руку. Якийсь перехожий, одягнений у розкішний малиновий піджак, затулив хустинкою наморщеного носа, поки голодранці проходили мимо. «А це що за одні?» – шепнув Логін до Баяза. «Злочинці?» – Мах риготнув. «Солдати?» – Логін витріщився на них. «Брудні, застуджені, кульгаві, деякі без чобіт». «Солдати? Оце? О, так. Вони йдуть на війну з бетодом». Логін потер скроні. «Якось один клан відправив свого найгіршого воїна, чоловіка на ім'я Форлі Найслабший, на двобій зі мною. Вони зробили це на знак капітуляції. Але навіщо Союз відправляє на війну своїх найгірших солдатів?» Логін похмуро похитав головою. «Такі воїни би тоди не здолають. Вони відправляють також і інших», – бояз вказав на трохи меншу групу – «це теж солдати». «Он ті?» То була купа високих молодиків, одягнених у крикливий одяг червоного і яскраво зеленого кольорів. У кількох були навіть крислаті капелюхи, вони принаймні мали при собі якісь мечі, але на вояків скидалися мало, максимум новоячок. На Логін нахмурився, поглядаючи то на одну, то на іншу групу, брудні голодранці, вичепурені парубки. Важко сказати, хто виглядав дивніше. Коли відчинилися двері, тихо дзенькнув дзвіночок і Логін увійшов за боязом через низьку арку, а Малакосу слід за ними. Після яскравої вулиці в магазині було похмуро, і очі Логіна не одразу пристосувалися до зміни освітлення. До стіни були приклеєні дерев'яні листи з намальованими по дитячому будівлями, лісами і горами. Поряд на вішаках висіла дивна одяжь. Розкішні мантії, яскраві сукні, обладунки, величезні капелюхи та шолами, персні та коштовності, і навіть важка корона. На невеличкій стійці лежала зброя, пишно оздоблені мечі та списи. Логін підійшов ближче із похмурнів. То були муляжі. Усі до одного. Фарбована зброя була виготовлена з дерева, облущена корона з олова, а коштовності – з кольорового скла. «Що це, це? це за місце?» Бояс розглядав мантії, що висіли біля стіни. Магазин театрального реквізиту. Чого? Чого? Тутешні жителі обожнюють дивитися вистави, комедії, драми і таке інше. Цей магазин торгує реквізитом для постановки п'єс? Вигаданих історій. Логін тицнув на дерев'яний меч. У деяких людей забагато вільного часу. З-за дверей у глибині магазину. Виник опицькуватий чоловік, котрий із підозрою глянув Баяза, Малакуса і Логіна. «Чи можу я вам чимось допомогти, шановні?» «А вже ж!» – Баяз виступив вперед, легко перейшовши на спільну мову. «Ми готуємо постановки п'єси і шукаємо кілька костюмів. Кажуть, у вас найкращий вибір театрального реквізиту Вадуа». Крамар нервово усміхнувся, позираючи на їхні брудні обличчя і закиптюжений з дороги одяг. Так-так, це правда, але е, якість коштує грошей, панове. Гроші – не проблема. бояз дістав чимолий гаман і байдуже кинув його на прилавицю. Від удару той розкрився, і по дереву покотилися важкі золоті монети. Очі крамаря вмить жадібно засвітилися. Звісно, звісно, що саме вас цікавить? Мені потрібна пишна мантія, годяща для мага, великого чарівника або когось такого. Однозначно загадкований вигляд. Потім нам знадобиться дещо схоже, але менш вражаюче, для учня мага. І ще подібного щось для могутнього воїна, принца з далекої півночі. Гадаю, щось із хутром. «Буде виконано. Зараз погляну, що у нас є». Крамар зник у кімнаті за прилавиці. «До чого це все лайно?» – запитав Логін. Чеклуно усміхнувся. «Кожен місцевий тут має своє чітко визначене місце». Тут є просто людини, які воюють, обробляють землю і працюють. Є дрібна шляхта, яка торгує, будує і вирішує різні питання. Є дворянство, яке володіє землею і попихає іншими. І є королівські особи. Ба я скосив очі на Олов'яну корону. Не пам'ятаю точно навіщо. На півночі ти можеш досягнути всього, на що у тебе вистачить сил. Вон, подивись, як піднявся наш спільний приятель Бетод. Тут все інакше. Людина народжується на певному суспільному щаблі і повинна там залишатись. Отож, якщо ми хочемо, щоб нас сприймали серйозно, треба виглядати на всі сто. В такому вигляді, як зараз, ми в егеріонт не потрапимо. Крамар перервав його, з'явившись у дверях із купою яскравого одягу в руках. «Містична мантія, що годиться для наймогутнішого з чеклунів?» Минулого року її використовували, щоб зобразити Джувенса у постановці п'єси «Кінець імперії» на свято весни. Я би сказав, що це одна з моїх найкращих робіт. я підніс блискучий згорток темно-червоного сукна до тьмяного світла і почав його захоплено роздивлятись. Ми хотіли вишиті сріблом вигадкові малюнки, загадкові написи, символи сонця, місяця та зірок. Малакус провів рукою по мерехтливій тканині власного неподобного одягу. «Гадаю, ти би не висміяв мене так швидко, якби я прибув до твого багаття у цьому, чи не так, Логіна?» Логін скривився. «Мабуть, висміяв би». «А ось і розкішний зразок варварського вбрання». Кремар вивалив на прилавицю чорну шкіряну туніку, обшиту блискучими латунками, кружальцями і оздоблену безглуздою декоративною кольчугою. До туніки він порадив узяти ще й хутряну накидку. «Це справжній соболь!» То був украй сміховинний одяг, який не міг зігріти, ні захистити. Логін склав руки на грудях. «Ти вважаєш, я це одягну? Крамар нервово зглипнув слину. «Прошу вибачити, мого друга», – мовив Баяс. «Він актор нового напрямку із тих, що цілковіто віддаються свої ролі». «Та невже», – пискнув чоловік, розглядаючи Логіна. «Гадаю, тема півничан зараз е актуальна». «Саме так! Повірте мені, майстер Дев'ятипалий найкращий у своїй справі!» Старий чеклон підштовхнув Логіна ліктем. «Найкращий? Я в цьому сам переконався!» «Як скажете?» Втім, на обличчі крамаря читалося не що інше, як сумнів. «Можна поцікавитися, що ви будете ставити?» «О, це нова історія!» – Баяс постукав пальцем по скроні. «І я ще працюю над подробицями!» «Невже?» «О, так!» Це радше одна Ява, ніж повноцінна п'єса. Він перевів погляд на мантію, милуючись тим, як на загадкових символах переливається світло. Ява, у якій Баяз, перший з поміж магів, нарешті займає своє місце у закритій раді. Аа, Крамар з розумінням закивав, політичний нарис, мабуть, гостра сатира. А яким буде характер твору, комічним чи драматичним? Баяз ззиркнув краєм ока на Логіна. Ось це ми незабаром з'ясуємо.